na dalším biologickém čtvrtku než uvedu dnešního přednášejícího, no, tak klasická ukontávka. Na příště, příště bude Petr Petra a Dánek a bude to vlastně trošku výjimečná přednáška v tom, že příští týden, který víme, je takzvaný týden mozku a my jsme se vlastně podřídili tomu, že... To no. To Takže týden rozku. Tak a při té příležitosti jsme zvolili právě téma schizofrenie, velmi zajímavé téma. A tentokrát to bude v souvislosti s a prostě jak ovlivňuje vývoj schizofrenie vědění a zrakové podměty, sám jsem velmi zvědav, co to bude. To čím se podpít úplně nic představit, ale vzhledem k tomu té zajímavosti tématu, tak to bude určitě podmětné. Tak, a teď bych představil dnešního přednášejícího, možná to pomalu? Tím je tam. Malu... No, no, no, no. Ono se to nejdřív jako... Mm -hmm. To nevadí. Mlouvám se. -hmm. Ono, ty, ty jsi měl dát jenom to, mm -hmm. ten jo, ten jo. obraz, no. Tak dnešní přednášející je autorslávy Slávy Cery, Jan Kolává, což je relativně nový člen naší katedry ekologie tady na fakultě. Studoval tu působil na Kolomovské Poláckého univerzitě a zabývá se rozsivkami a dnes bude pravděpodobně nejen o nich mluvit, a ta přednáška se jmenuje Temná hnota v mikrosvěta, pokud Tak, porád. Tak, já myslím, že teď teď to... Tak já využiju téhle, tohle prodlevy, kterou jsem si způsobil tím, abych poděkoval organizátorům za pozvání a všem, kteří přišli, se podívat ELSivky. Vážím si vaše případnosti a hlavně toho pozvání. A se za zdržení. Takže přednáška se měl je Temná hlota. Míkel světá o lasitkách a kritických druzích. A v první části, můžu se hýbat, nebo na mě něco? Ne, můžu se hýbat jo dobře. Já jsem trošku, jako v tom maličku, podejte mi jako ten člověk, co musí chodit, když přemýšlí, a když přednáší, takže to je dobře. Takže v první části přednášky asi se sluší říci, co to ty rosyfky zase jsou, že to povědomí o nich obecně je nižší, než si, než si zaslouží. V druhé části se podíváme, jaká je jejich diverzita, a v poslední části se vrhneme na ty, ty kryptické druhy. A hlavně v poslední části potom lehce se dotkneme toho, jak ty kryptické druhy odhalit. Možná bude fungovat. Možná ještě na úplný úvod si dovolím eh, osvětlit teda ten název temná hmota útel světa. <těk> Takže proč temná hmota, co je to vlastně ta normální temná hmota? Temná hmota v astrofyzice je asi 85 hmoty ve která, která kterou nikdy neviděla, neviděl, ale tušíme, že asi existuje, nebo z matematických modelů jsme si celkem jistli, že tam něco prostě je. V mikrobiálním světě, já jsem to použil v, v tom nejširším nebo širším pojetí, ten pojem, temná hmota mikrobiálního světa a označuju v tom názvu tím vlastně všichni ty, ty mikrobiální druhy, těchší asi většina ze všech dům na planetě, které, které ještě nikdy nikdo nepopsal a tuší nějakým způsobem víme, nebo tušíme, že tam jsou, ať už na základě nějakého environmentálního sekvencování DNA, jestli víme, že tam toho je víc, než, než co jsme zatím pozorovali. Jenom já abych ne, nešířil Částečně bludy, tak ten původní, jako původní význam té temné moty se váže také k tomuhle great plate count anomaly. Já to nebudu jako rozebírat jenom, abyste věděli, že původně to, něco z, ten pojem pochází z bakteriologie a označuje mikroskopické bakteriální druhy, které se nedařilo kultivovat a zjistilo se, že, že takových asi 99% že většina vlastně, většina vlastně bakterie o nich něco věděli, které jsme byli schopni s standardními metodami kultivovat tak tvoří nějaké jedno procento pro bakterie. My dneska víme, že, že u těch eukaryotních prvoků ta, ta situace asi nebude moc lepší. Takže to jsou to rozsivky? O se toho dá říct strašně moc. Nicméně, vezmeme to tak, tak jako letem světem. A rozsivky jsou hnědé, jsou mikroskopické jednověničné hnědé řasy, Někdy se jako označují jako prvaci, když oba, oba ty názvy nejsou úplně vědecky korektní dneska, ale je to asi to nejjednodušší, co se ním můžeme říct. Co je důležité, je, že mají unikátní přeměčitou schránku, které říkáme frustula. Uh, my jsme si udělali představu, na jakých velikostních uh, škálách se tady budeme pohybovat v této přednášce. Máme nějakou jsme se ve srovnání s jedním milimetrem, a teď, teď ten první organismus, co tam uvidíte, tak, tak je další věc potoční, je to koríž, vím to rosivka, ale zase se nám to můžeme něco přiblížit. Ten kolíž má asi 1 nebo 1,5 cm zhruba, je to zvíře, které můžete potkat kdykoliv v těch potocích. Tohle to je kolíž, tohle to není očičko, tohle je ta rosivka a tady už máme bakterie na rosivce. Takže ta, na takovýchhle velikostních škálá se asi pohybujeme. Z evolučního pohledu rostivky najdeme na evoluční větvy s nesoucí názemu stramenopila. E, dokonu se tady v téhleté slavné filogenézi ádla a spol e, je ta rozsivka přímo vyobrazená. E, Tuhle tu větev sdílí s dalšími hnědými řasy, hnědými řasami v tom uším pojetí jako ocharafita. E, sdílí je s, s, s chaluhami, co jsou ty velké mořské makroskopické řasy hnědé. A taky tam najdeme zlativky, což jsou asi zlaté řasy a potom ještě tam máme nějaké omice ty vaječné houby. Takže to je, to je společnost, ve které se nachází. nacházejí. Nejsou to ve starších systémech, v těch starších systémech to bylo jako rostliny samozřejmě vedeno, v těch úplně nejstarších systémech to bylo vedeno jako životníkova. Takže vevní jste viděli, že, se to, že je to něco malého, co se pohybuje, většinou vlastně se je pohyblivých, když se pohybovalo a ještě tam viděli nějaké, nějaké hnědé, dneska že to jsou chlodoplasty, které jsou výspotosnitře samozřejmě a tak dále, ale tehdy oni si mysleli, že je to něco hnědého, tak to bude asi nějaké střevo nebo něco, tak, takže to bylo výroč. Takže takové, takové dramatické no, proměny zaznamenaly rozsivky ve za, za, zařazení. Jak jsem říkal, o rozsivkách se toho dá říct veliká spousta, já jsem se pokusil to nějak jako zhrnout do tohohle úvodu, aspoň deset nějakých nejzajímavějších faktů. V prvé řadě rozsivky mají tu přemýštitou schránku, a ta schránka nejenže je přemýštitá, ale je skleněná přímo. Ona je z amorfního oxidu přemýštitého, a když se zeptáme Wikipedie, tak Wikipedia nám řekne, že sklo je homogenní amorfní látka, složená zejména z oxidu přemýštitého. Takže rozsivky si vlastně staví, každá rozsivka má svůj vlastní jak skleník, když žijou který se sami vytvoří. To je fascinující sama o sobě, co je na tom ještě víc fascinující je, že zatímco líčtí lič, lič, sklenáři uh, zabraňují jako vzniknuté krystalové hřížky a uchovali tu amorfní strukturu skla, tak, tak tím uh, toho dopsanují rychlým tavením uh, té, té taviny nebo rychlým odchlazením té jsou schopné to tež udělat uh, pod vodou a v teplotách, které z pak přesavují 5 nástupňu A jsou schopni dosahovat nano, prostě, um, detailů, um, nanometrických detailů. Ta schránka zajímavá, to schránka rozcivky je zajímaváši. Proč mělo té schránce tak moc. Ta schránka je něco, co u jiných organismů najdeme. A je to něco, co s tím způsobem ty definuje. Je to ve vědě, jejich apomorfie, jakoby. je to nějaký definující znak, co mají všechny, nebo mají to, měl to jejich společný předek, oni to od něj zděděli, ale ale oni mají to jejich, jejich nejbližší sousedek. Je to poměrně důležitá struktura plně. Podíváme-li se podíváme na řez, přiční řez s tou rozsivkou, viděli bychom, že je složená zemou polovin, je vypadá nějak takhle, to ten, ten, ten příční řez, takže ty rozsivkách se říká, říká, že tu stavkou mají jako Petrovýho miska nebo vůbec nějakákoliv krabička, kde je dno a víko výkop krabičky, jedna je větší, jedna je menší, takže to vidíme tady. A to má jako za, za následek spoustu, spoustu věcí, kterým má to velký byt na roznožování, tak dávají to nějaké omezení a tak dále, ale nebudu toho tady zabíhat, můžete se to zeptat, můžete to někoho Takže má straně jednou Další zajímavostí je, že mají obrovskou druhou bohatost, a to je téma, které já si nechám na poslední dvě třetiny přednášky, takže to tady nebudu rozvádět, ani dávat nějaké spoilery. Další zajímavostí je, že vytvářejí asi čtvrtinu atmosférického kyslíku, bylo mi alespoň. Takže když se hluboko a abyste tento úžasný fakt rozdýchali, tak čtvrtinu kyslíku vašich plicí bude, bude za ně bojovat. Kromě toho tvoří důležitý článek, nebo důležitou součást téměř všech vodních, polovodních a některých interesterických ekosystémů. Uh, najdeme hrát prakticky všude, kde, kde je nějaká aspoň trocha vody, vlastně byla aspoň A uh, nejen, že celou jako důležitým článkem, oni jsou, oni jsou primární producenti, dělali fotosyntézu, takže jsou zodpovědní spodpovědní, vlastně jsou bazární článek no, mnoha tady tyhletech těch ekosystémů, patří do té skupiny, která vytváří která vlastně z ničeho, tvoří nějakou organickou hmotu, na které potom vlastně stojí celý ten systém. Z ničeho, v těchto to nic je, voda a vzduch, nebo voda a CO2. To, že mají obrovskou diverzitu, má za následek, spoustu dohů, a za následek je to, že ty dohy jsou, jsou ekologicky různě, musela jsou, nebo jsou ale nebo, ale nebo na různé prostředí mají různou ekologickou Vy valenci, takže, takže žijou v různých prostředí a, a to znamená, že my je můžeme použít k tomu. Když, když známe ty druhy, když, když víme, a, co to je za druh a, a jak žije vlastně jak v těch prostředí, tak potom jsme schopni už jen na základě analýzy toho slivkovýho společenstva. Když už někam na nějakou normalitu <hý> a podívám se na to společenstvo, mám ten seznam druhu, tak jsem schopný jako odhadnout, jestli tam je čistá, špinavá, jestli tam je hodně e, fosforu, málo fosforu. Jestli, jaký tam jsou minerály, třeba třeba jaký tam je a tam jsou těžký kov a tak dále. Takže se používají bio jako v biomonitoringu, jsou poměrně významné v tomto ohledu, jsou zakotvení v různých legálních jako, dokumentech USA a Evropské unii. Rozhodně, v Evropské unii to máme tu slavnou rácovou směrnicí Ovodách třeba, kde tady na každém povodí prakticky sedí člověk, který rozebírá nasyfky a na základě toho dělá bio-monitoring kvality vodních ekosystémů. A mimo to se používají jako taky jako v paleo-studiích, až už v paleo nebo paleo-klimatologii a tak dále. Protože oni oni zanechávají fosilie, to je nepravé fosilie, ale prostě ta schránka přetrvává věky, takže my jsme schopni v těch sedimentech, když máme deset, nějakou vrstvu 10 000 let tak podle těch fosilie, my jako teda předpokládáme, že ty třeba mají stejnou ekologickou vlastnosti, tak jsme schopni odhadovat, jaké byly podmínky, jaké byly vlastnosti té vody před těch lety. Tohle je asi hodně místo si říct trošku, jak ty, jak ty rostivky žijí, abyste se taky dozvěděli. Takže u nás v měném pásu rostivky mají dvě vegetační maxima, takže nejvíce je na jaře a na podzim. A, takže jsou to jakoby specialisté v podstatě na, na, na období schladnější vodovu, v, v tomhle tom období dominují. Vidíte, že v těch nej nejteplejších měsících je přebíjejí významně silnice, zelené řasy, takže jaro podzim to je, to je um, doména rostlinek. A vidíte, že až do nějaké teploty 15C, 15 teploty vody, uh, ty rostlinky jsou v podstatě jako dominantní součástí tohoto je, um, tohoto je plankton, teda to je vod, ale i, i v tom bentosu, v tom, co žije v těch sedimentech na nich, tak i tam hrajou významnou roli. Rozsivky nám žijou mnoha různými způsoby, najdeme tedy jako plankton, nebo většina druhů narůstá na něčem, nebo nějak se pohybuje po nějakým substrátu, ať už jsou to kameny, takže my makroskopicky potom vidíme o nějaké hnědé, hnědé nárosty. doma, doma akvária, tak se tak jako určitě mírně zná, protože to je po co z toho musíte pořád oklízet, z velké části, tak narůstá na nějakých, na nějakých časách, A tady taky na nějaké rostlině, na něčem. Tady máme nějaký jemný sediment taky, vidíme tady ty bublinky, jak tam bůři je, fotosyntetizují. A narůstají i na různých živočiších, třeba třeba na kytovcích, tady, tady ty hnědý, ty hnědý povlaky, to jsou zase Na hodně se zkoumují na žervách, a na ptácích třeba tak na... To, že se jim daří nejvíc v, v těch chladnějších podmínkách, tak to znamená, že jsou i jedním z dominantních primárních producentů kriosferických ekosystémů spolu třeba se zlatývkami a s snícemi a obzvlášť, teď máme uh, rozsivky lezovcových toků a to jsou uh, to na zráděcí stromů, a tam není ten spad stromů do těch řek, takže tam, tam je prostě ta primární produkce jak je klíčová. Normální hmm. tady našich horách třeba ty uh, řeky žijou energeticky, z toho tam spadne jako na podzim z těch stromů víceméně. Z biotechnologického hlediska se Zelosilek dělají biopaliva, protože oni, když je trošku vystresujeme, tak oni, když očekávají, že se blíží nějaké špatné období, tak oni se na snaží připravit a dělají si nějaké zásobní látky. A ty zásobní látky jsou ve formě energeticky bohatých olejů, takže to jsou v podstatě čisté oleje, tady tyhle A to je něco, co se dá jako jezdit. Takže Zelosilky se zkoumají hodně i z toho hlediska. Můj učitel, ještě na, na, na během studií nám vyprávěl o tom, že kdo, kdo jako to dokáže dotáhnout do konce, tak očeká asi Nobelovka Takže <laughs> že uvidíme, <laughs> komu se to podaří, že je na tom hodně činění. Uh, takže takže uh, pr problém tady s tím je, že ty rozsivky, uh, u nich taky platí to, co platí u bakterií, takže jenom velmi málo jich jsme schopni uh, kultivovat. A když už, když už jsme schopni je kultivovat, tak neostou moc rychle takže nejste schopni dosahovat takové biomasy, aby se to jako ekonomicky nebo nějak vyplatilo, aby se vystupuje určitý bod doplatí Takže jako uvidíme, jestli třeba geneticky geneticky problém bylo aby se hodně množila, nebo něco, je, myslím si, že asi asi jako ta cesta povede ně někdy nějak někudy tudy. Takméně do je ovce. Tak, existuje X. také odvětví, jemu se říká dosivkové, nanotechnologie. A tam se toho dělá dodaly, taky hodně, a. Jeden příklad za všechny, nechávají, ta, skl ta skleněná schránka těch rozsivek je složena z mnoha a z mnoha drobných komponent, kteří mají různý a tak dále, a oni e, vlastně jsou schopní udělat to, že ty rozsivky nechají růst v nějakém žigném médiu, které je umocené o železo, a oni si potom to železo zabudují do té schránky, oni potom rozbijou ty schránky, tam jsou i takové nějaké hřebinky, které drží dohromady, pohromadě do schránku, a hodně a potom ty, ty řevinky nějak nastaví a dají je, dají je do střídavého elektromagnetického pole, takže se to začne jakoby kmitat a t, to tímhle tím způsobem jsou nějakou mechanickou energii, kterou používají jako nějaký nanomotory. Takže to, slivky se zkoumají takhle a těch, těch aplikací tam nějakoby víc. Nebo se, se zkoumají hodně jako nosiče, jako vektor třeba léčiv proti akcovině a tak dále. Rostlivky se používají v průmyslu, třeba pivovarské filtry jsou často z diatomitru, diatomit je horníná, která je z prehistorických rostlivek, z těch mas, co byly v tom oceánu, těch planktoních, takže to je celkem čisté rostlivky. A se používají teda pivově filtru, nebo různých abraziv, či brusiv, nebo v kosmetice, nebo v zubní pastě třeba a tak dále. Kromě tady těch věcí, Rostlivky přispělí k tomu, že máme Nobelovy ceny, protože, protože, protože Alfred Nobel uh, jako vystabilizoval stabilizoval ten dynamit tím, že tam přidal ten diatomit. Ten diatomit byl klíčová, klíčová část jako, toho dynamitu, aby ho stabilizoval a mohlo teda začít uh, podávat. Tak, máme něco jako rostlivové umění, To se možná podíváme trošku jako, blíže, protože, protože to je vizuálně jako pěkná věc, takže by to, to zajímavé ukázat. Rozsvětkové uměně staré, možná ne až takhle staré, typická polza mikroskopisty. Takže tohleto je jako fake, si to, to to, to, to, to, to nechci tady propagovat vědy, ale uh, už od 19. století známe něco jako viktoriánské rozsvětkové preparáty a ti uh, viktoriánskí v Anglii je prostě bylo, bylo módou, zabývat si nějakým vědeckým tématem, kupovali si velkém mikroskopi a potom, potom, aranžovali, potom aranžovali ty rozsivky na, na ta mikroskopiovací sklíčka. Ty naranžové rozsivky vypadají potom nějak takhle, nebo takhle. V dnešní době se tím zabývá jeden člověk, je tím známý, nevím, jestli tím zabývá ještě někdo já, jako další, ale pořád to žije, tady tohle odvětí. odvětí. Vidíte, že celá ta kompozice má celý milimetr. Ale samozřejmě, rozsvědky jsou inspirací i pro designéry, takže se podle nich designují třeba nábytek, nebo různé jako bytové doplňky jako světel nebo šperky a tak No a se využívají i v kriminalistice, protože v kriminalistice znají něco jako rozsvědkový test, který slouží k tomu, aby se, aby se poznalo Jestli uh, mrtvola, kterou najdou, najdou uh, ve vodě, jestli se tam utopila, nebo jestli ji jestli tam někdo hodil až potom uh, po smrti. Vlastně. A taky díky té protože ty osvědky i společenstva jsou unikátní a nějakým způsobem odvážejí ty vlastnosti toho prostředí. Takže když někdo třeba někoho utopí v moři a hodí ho do jezeře, tak oni to po těch poznají, a, ale tohle je extrémní případ. Ono by to, uh, třeba když ho utopí v čisté vodě a hodí ho do špinavé, tak se taky pozná prostě. Takže doufám, že se tu nebude nějaký potenciální dráh tady. Vydávám <coughs> návod, jak se vyhnout z Tak, o každém z, z těchto témat, a ještě bychom jich našli spoustu dalších, by se dala dělat samostatná přednáška, což kdybyste chtěli přebudovat biologické čtvrtky na nosivkové čtvrtky, tak můžeme. Uh, <laughs> Každopádně jsem se vydala tu diverzitu a, a trochu evoluci a kritickou diverzitu, protože to je pod čím jsem já prakticky zavílám. Aspoň částečně. Takže je otázka jaká je diverzita v Jako Když se nějakým způsobem snažíme kvantifikovat vesilek, diverzitu, tak to je jako obecně hodně ošemetná věc. Takový mi se to dá trošku nadsázkou. Nicméně o něco se tady pokusme. Takže tady z, z, můžeme se podívat na studii, kde podívám se, jestli v kontextu jiných eukaryot, protože nemá smysl teď vám říkat jako čísla nebo něco, když nepředpokládám, že většina lidí má v hlavě prostě kolik máme, já nevím, savců, nebo kolik malé ptáků, nebo takovýhle čísla, takže se to pojďme trošku srmrat. Hmm, tohle, je, tohle je koláčový graf, který nám ukazuje popsané druhy. Druhy formálně popsané, vidíte, že nejvíc z těch dvou milionů popsaných druhů tvoří divočichové, z toho je asi milion rmyz. Uh, a potom tady máme houby a, a rostliny, čili to jsou ty hlavní makroskopické skupiny a na všechny tady ty skupiny těch prvoků těch jednomodních EUK, nám vychází tady tahle ta část. Když se v téhle studii už udělali to, že šli do všech možných ekosystémů, které na známe, do mořských ekosystémů, sladkovodních, terestrických a tak dále, a udělali tam právě to environmentální sekvencování, které to se prostě vezme nějaký vzorek a osvětlí se všechno, co tam je a z toho se usuzuje, co tam všechno žije, tak jsme dostali trochu jiný obrázek máš takovou genetickou diverzitu na Zemi, dejme tomu, něco tím léně. A vidíme, že ten obrázek je jako podstatně jiný. Vidíme, že ty živočichové jsou tady někde tvoří malou, malou část, tě je hlupě, pomělně hodně, rostlin je málo, má zbytek, eukaryotní diverzity nám tvoří pateně ty jednoběneční organismy, ty jednoběneční probaci. Vůbec ani nebudu tady promítat, jako, jak, by ten jak by to vypadalo si, když jako ži život nebo život v celku, aby tam prostě vlastně ty, ty uh, makroskopické skupiny byly asi časně bakterií, vůbec Takže tohle nám aspoň nechává jako vizuálně nějakou iluzi, že aspoň něco jako známe z pozemského života. Zastěvky Na jsme našli teda v té fialové části, z nich tam je to uh, jednoznačně dominující komponenta, která tam zaujímá z té části 38%. A tohle to jsou v relativních číslech nebo v proporcích, potřebujeme se to podívat v číslech absolutních trošku, takže jestli známe nějakých 1,5 milionů živočichů, tady máme v HUB nějakých 300-400 tisíc a urostl stejně tak, tak u těch, u těch rozsivek odhadujeme, že jich je něco mezi 30 a 200 tisíci současními druhy. Přičemž autoři tady těch odhadů se kloní k nějakém předstřední hodnotě, což je nějakých 100 000 druhů, ale oni se k tomu klonili v roce 2013, a to bylo před vidím jistých, jistých studií, který nám prošlo namýchali, pohled na rozsvědky, kdy se právě obrovská kritická diverzita, to tom bude dál. Takže, takže jako těch 200 000 pořád jako mimo se zdá, že to tady těch nových věcí, možná. Uh, a viděl jsem nějaký, nějaký odhad, který hovořil o tom, že máme 2 miliony rozcirek. A těžko říct, prostě tyhle ty odhady, odhady jsou vždycky opřejmě. Takže Každopádně, jsou už víme jako, s vědčí že jich máme aktuálně popsáno mezi 12 a 25 tisíci, Ty 12 jakoby, je tak stará hodnota uh, a jednak je to, jednak je to, uh, byla hodně konzervativní a spíš, jako to majíme mezi 20 a 25 tisíci druhý v 250 letech se podíváme na nejbohatší rodivacivek, tak nám vede Navikula, český čunovka. To je krásné na, na, na, na některých názvech, v češtině, že, že obrozenci nám zanechali i názvy toho takovéhle stvoření. takže tady máme čunovku. 5000 druhů. to jsou námi savci mají asi květa půl tisíc rů. Což jako jedna, kohoříme no, o té diverzitě, ale taky o tom i jiném pojetí, tak taxonomickém pojetí ty vyšší taxonomické kategorie se teď těžko jako se ovnávat mezi mezi jednotlivými skupinami, takže rod prostě v úsavců něco jiného než rod prostě vzpůsof. Druhý největší rod je, nebo se si říct, je můj protože to, na to jsem stará to jako nejvíc času, takže to tohle je, pin, je a tady máme ničí. Protože těch rozsivek je tolik, tady máme nějakou možnou hypotézu, hypotézu. Nevíme, proč jich je tolik, co jsou tak úspěšný. Zjevně jsou evolučně extrémně úspěšní, proč to tak je, Existuje několik hypotéz. Asi jako je tady nápadná korelace, že rozsivky jsou extrémně něco úplně všude, je jich spousta a mají frustu, což je korelace. Nevíme, jestli tam je nějaká kauzalita, jestli ta rustula je příčinou toho evolučního úspěchu, ale jako kdyby jsme teda si, si typlí, že jo, tak, tak, tak existuje několik vysvětlení. To, co by vás napadlo jako první, že jim to možná dává nějakou ochranu proti nějakým predátorům nebo něco takového, je možná nejvýpadnější hypotéz. Další, další taková hypotéza je, že přece jenom jako je sklo, sklo má nějaké optické vlastnosti a to jsou organismy závislé na, na, na, na světle, vlastně. Takže jsou, existují jako hypotézy o tom, že to, že to nějak efektivně třeba syntézu sklo nějaký procent od uh, stůležitěního záření. Propouští něco se odrazí, takže ty fotony tam můžou nějakým způsobem nepotrovolítat a třeba jich víc, to je efektivnější, co je to efektivnější. Což by mi jako dávalo smysl to v tom kontextu, že jsou, jsou specializovaní na, na tu dobu té chladné vody vlastně, kdy je vlastně málo, málo světla a dokážou tam překompetovat ty ostatní vstupy organizmu, takže něco o tom může být. A možná jako jedna z nejpravděpodobnějších hypotéz je, se na to podíváme zde energetické bilance. tak bylo vypočítáno, že tvorba této té aneorganické schránky, třeměšité stěny, ušetří okolní organické schránce, z celulózy, kdyby dnečnou stěnu udělají celulózy, tak by ušetří 20 energie na jedno dělení. A to je něco, co asi jako může znamenat velmi významný jako evoluční benefit. Tak, jak jsem zmiňoval, srovnávat jako vyšší taxony u různých organismů, různých, různých skupin organismů je věc A asi by se to spíš dělat zkusme se na to podívat trošku jinak, já si myslím, že ty rozsivky nás mnohdy šokují tou velkou diverzitou i tím, že my vlastně špatně chápeme, <laughs> jak rozumíme jim tomu. A jsme se to podívat, ta diverzita, mota, ta počet druhů jsou závislí na spoustě věcí, ale mezi ty věci patří určitě nějaký čas. Takže jsem to podívat udělat z hlediska toho času, když jsem si stáhla tady tuhle tu jednu z nejnovějších datovaných filogenezí pro eukaryota, takže toto je stránka eukaryot. Je to datované, takže tady jako osaj X je nějaký čas, takže nám to plyne. Čili tady, tady tyhle ty všechny organismy jsou v současnosti a tady máme jeden společný kořen všech eukariotů, ten byl předek všech eukariotů. Tady máme rozsivky úplně nahoře, tohle je úzeo uh, toho evolučního stromu, kde se nám uh, oddělují, ud, oddělují společný předek uh, rozsivek a společný předek nejvyššího předka a středu takže se zkusíme se rovnat některé skupiny, které jsou tam takový blížší s tady tímhle tím časem, co tam najdeme, když se podíváme třeba do rosty do rožilučíchů, tak nějaké úrovni se jako uřebujeme, když můžeme o rostivkách. Takže vidíme, že u rostivek, to je pospoření těch rostivek, co je, na jedné straně toho úzbu, toho, toho, toho štěpného štip, bodu, jsou rostivky, na druhé straně hnědá řasa nás, což jako platí pro tuhle ale ale jako obecně nic blížšího jsem dělat, jak by mě viděl, takže tohle je v současnosti považované za nejbližšího předka a Když najdeme nejbližší bod, tady časového časové u, u těch zelených rostlin, zjistíme, že to, co je na jedné straně toho, to, toho úzlu, tak jsou všechny semenné rostliny, to znamená všechny květoucí rostliny, cicasy, jehličany a tak dále, jako dále. je to rostliny. Co je vně, tak jsou krapavý rosty, mychled zelené vasy. Najdeme si zase nejpěšší bod u těch řívočichů. Ve jsou celý v podstatě. Tedy jsou tady ta reprezentování dvěma ptáky a dvěma, dvěma savci, ale tahle ta věta reprezentuje celá obratlovce. Protože to, co je v ně, tak jsou sumky už, to je pláštinec. Takže tohleto je úroveň, na který by se měli kápat na ovomě semených rostlí, na to. Bratrů. A v tomhle kontextu už nám jako ty, ty čísla jako sedí líp, kdybych řekl. nebo je to semateriálnější nebo, nebo nedá, není to tak řekla bych. Co jsou to druhy kritické? Co jsou dohy kritické, je otázka a jestli si myslím, že stojí za to věnovat pár tomu, když chci říct, co jsou to ty druhy nekritické co jsou to jakoby normální drohy. To je jakoby zdávně dětinská otázka, skvěláš něco jako proč je, nejde moderné, což tyhle ty otázky jsou růzky nejlepší a nejzajímavější v podstatě. A je to otázka, která v moderní biologii je možná jedna z nej, nejkontroverznějších, a ve vědecké komunitě na ní publikovali vědci nějakých, asi k dnešnímu dní jsme 35, možná 36, myslím, tam byly nějaké číslo, jsem viděl, druhových definic, druhových konceptů, takže i v rámci, té, v rámci té vědecké komunity existuje velký, velká rozličnost v tom, jak lidí chápou druh. Některé druhy jsou jako smysluplnější tomu a používanější než jiné. A v podstatě jako každá skupina vědců prostě se, se nějakým způsobem ten druh chápe podle svých potřeb a podle svých zkušeností. Takže nejznámější je biologický druhý koncept, biospecies, biospecies. To jsou organismy, které jsou definovány na západě jako to je to, co, co je i ve středoškolských učebnicích biologie. Ekologové třeba chápou eh, druhy jako spíš, jako nějaké eh, organiz, skupiny organismů, které mají nějakou unitátní niku, jdeme tomu obsazu nějaké unitátní nikky. Geneti genetici chápou druhy eh, jako nějaké geneticky, tam je jako zásadní to, že tam mají nějakou pevnou hranici číslovanou, prostě to co bychom to ještě jednu hodinu fundujou, za především. A průřez tak třeba někdo nějak nepoužívá, tedy nebo ne, my to někdo Ale celá ta snad je, ten je celá tak snad je asi jaké prostředně na morfologické prostě což to vypadá jiná, to je jiné. Je zde něco jiného. Je to o zjednodušení metody, protože mohou anatomie, morfologie a anatomie. Když se jako zeptáme, co je to druh a zkusíme se na to podívat z pohledu lidí co se potýkají s tou kritickou diverzitou, co studují spe, speciaci nebo, nebo evoluční genomiku a tak dále, tak můžeme si udělat nějaký takový zjednodušující model, dejme tomu. Si představíme nějaký nějaký dvourozměrný, dvourozměrný prostor. My se teďka nacházíme ve třetřírozměrném fyzickém prostoru, pro jednoduchosti udělneme dvourozměrný, v prostoru se normálně nachází nějaké populace, takže každý kolečko, tady je jedna populace. Tady má, jako když třeba stabilí, má stabilí, část má nějakou populaci tady, tady, tady, tady, tady, takže je tam nějaký geografický pattern. Pozorujeme tam nějakou, jakoby, mezi, mezi těmi populacemi existuje nějaký, nějaký tok genů. Takže tam v živočichu třeba tam dochází nějaké migraci, nebo už je u, u pratistů, a tak dále. Dochází třeba nějaké migraci, tam kteří jedinci nějakým způsobem migrují do jiných populací, on se spáří, mění si geny a, a tak dále. Takže máme nějaký, nějaký togenů. Když se pobavíme podle podle, podle podle toho, co se spolu co, co geny a co ne, to je to něco takového. Když si tohle z fyzického prostoru přeneseme do něčeho, čemu se dá říct genetický prostor. Dostaneme něco, něco, dostaneme něco, co by se mohly jako dva dny, dva samostatné dny. tak. Potřebujeme se pochopit, jak byl, ty kritické dny můžou vznikat, nebo všechny dny a mm -hmm. ne kritické. Musíme se podívat, musíme přidat časovou, časovou linku, takže si uděláme to ještě trošku v čase. To by vypálilo pár řezů, řezů časem. A tohle je prakticky to, co pozorujeme ve fosilním záznamu. No, takže v té záznamu jsme schopni vidět, že, že v nějakým uh, hlubokém čase je tam jeden druh, pak jsou, jsou se tam někde objeví jenom dva druhy, a tak dále. U rosivek, takže ty rosivky zanechávají fosílie, tak existují uh, studie, které to přesně takhle odhalují. tak vidíte, že zachovali to jedno, druhé jméno přidali tady druhý druh. Takže tohle je uh, známý z z hostilek známe ještě něco lepšího, když si ten tam přidáme kontinuálně do časovou hodnotu, spojíme ten čas, tak dostaneme nějaký takový obrázek od těch je čtvrlých, od nás k hrobů čtvrlých. A ty jsou fenomenální v tom, že oni, um, jak vlastně sedimentují v Planchonu nebo někde, tak pořád padají do hru, ty, ty co vlastně umřou, a sedimentují, sedimentují, sedimentují, sedimentují, takže vlastně mi jsme schopni tam vidět celou tu, celý ten postupný přechod toho jednoho druhu, ty dva druhy, jsme schopni tam morfologicky najít ty, ty, ty mezičlánky. Takže vlastně ty jsou organismus, který nemusí, mít, nemusí postrádat právě ty mezičlánky, jak je to často vytýkáno jako um, oponenty evoluční teorie. <hým> tak. My obecně jako nemáme problém, když chceme rozlišit druhy, a už to je tak no, většinou jako nemáme problémy je rozlišit, protože jsou se nám tady jako jasně oddělené, ale často máme problém, protože jsou už jako dostatečně, odděluje dostatečný čas na to, aby si vytvořili nějaké rozdíly. Problém máme v této tý fázi, zejména v té tzv. V šedé zóně speciace, A tady vidíte, že ty přechody z té jedné barvičky do druhé jsou jsou kontinuální, navazuje to plynule, když jsem se potřeba nějaký jeden bod, kdyby se to dělalo, přestože jedna větek se mi zřejmě jako barví víc na modra, i prostě mě ty, ty rozdíly mezi těmi organismy, mezi populacemi. K tomu štěpení nabijde, když se objeví nějaká bariéra na tom takže tam začne klesat frekvence klesat, toku může být náhle přerušen, a pak se, pak se ty evoluční linie, ty, ty soubori těch populací, Budoucí druhy začnou vyvíjet už samostatně a začnou si tu nezávislou evolucí nějaký, nějaký rozdíl. Takže v určitém čase se nám může vyvinout rozdíl genetický, třeba v nějakém genu, který my jako na tak chemické účely. Další čase se nám může vz, už jako oddělit i morfologicky, takže už když se nám podíváme, tak vidíme, že to jsou druhy různé. A, už na základě zvedů se nám zde jsou, jsou různé a někdy se tam může vyvinout, může tam vyvinout reproduční izolace, takže když už jsme se pokusili přížit, tak už jsme zjistili, že se přížit nedají v určitým bodě. <těk> to je, že u různých evolučních liní ta evoluční kritéria, se, se operační kritéria, to můžeme říkat, podle kterých bychom chtěli rozlišovat ty druhy, rozlišit její hranice, tak se vyvíjejí v různých pořadí, něco stálého. A někdy se stane, že se některá ta... Některá ta, některá ta některé to operačíků je vytvořený ten Když se nám vědeme morfologický rozdíl, nebo anatomickým, morfologický nebo tomu, tak prostě tak, to organizmy vypadají stejně, tak hovořím o tom, že to jsou kritické druhy. Takže kritické druhy jsou ty, které vypadají v zároveň stejně, ale víme, na západě jiných věcí, třeba genetiky, nebo právě tam studia, produktuční variace a tak dále, ekologie třeba a tak dále, že jsou to dva samostatné druhy. Často se potkáte s ještě s příbuznými terminy, kritický druh, psechritických a semikritický druh, Těch opravdu druh, druhů, které by byly jednoznačně. jednoznačně uh, které byly jednoznačně jako neodlišitelné, to bude asi jako menšina, většina z takzvaných pseukratických, tak jsou ty když. Které, když se na ně podíváme pořádně, třeba v elektronovém mikroskopu, případě těch hostilek, když jdeme se tak tam většinou nějaký konstantní znak, který se v té a u té, u té systémské už ne, nebo ten následný znak, tak definice se nachází. A nebo nemusí to být jen třeba elektronovým mikroskopem u těch hostilek, ale třeba jenom, když na tu, tu morfologu, ty morfologické data aplikujeme nějaké statistický metody, které mají větší rozlišení než jenom člověk lidský oční mikroskopu. A tam jsme schopni třeba ty, ty druhy rozdělit. Si. Jak jsou na tom? S, jak jsou na tom? Bylo no, už ten semikrytický. Semikrytický jsou Semikritický druhy být kritický nebo pseudokritický, ale jsme schopni je rozlišit, rozlišit na západ toho, že z toho studia vyplynulo to, že žijou každý na jiném místě. Takže oni můžou být třeba A ale jeden žije v Asii, a druhý v Severní Americe. A pokud máme ty druhy dobře jakoby a víme, že, se, že, že jsou to opravdu dvě samostatné linie, které se nekříží a tak dále, tak, tak, tak to jsou, můžeme je relativně bezpečně určit na základě, základě znalostí toho, odkud, odkud, jsou, odkud je ten daný Jak jsou na tom zajistkal té kritické diverzity rozsivky? Toto je ten případ pinula, je boreální, pinula je krásná uh, sekáčna, která nám žije. Terrestický nebo semi takový jde v části meší. uh, v meších, jde Případně jsou, že někteří žijou i v vysokých vodách nebo i v koryo skalických a tak dále. a tady kolegyně pozbírala ty, ty Pinularii Borealis po svém světě. Vidíme, že oni, oni žijou jakoby téměř všude, My teďka máme jednu tady Borealis lidí i z Migranty třeba, tam z Lehebce v ale celkově jakoby, z, z, ta největší asi genetická diverzita jejich je někde v té subpolární a polárních oblastech, jako jsou, vý, jsou, jsou tam hodně roz, rozmanitý. A ona teda pozbírala nějakých, nebo vyizolovala, pozbírala izolaty svýho světa aby izolovala nějakých tisíc kmenů, kmenů jako, tady znamená, že to jsou genetické linie, každý, genie, každý kmen je jedna genická linie, my my jako, zkáme, že vyizolujeme jednu vňuňku a z té jedné vňuňky necháme narůst celou, celou jakoby, kolonii v podstatě a, a víme, jak jsme si jistí, že celá, celý jeden kmen je jako geneticky uniformní. Takže ona měla nějakých tisíc kmenů a vyšlo ji z toho, že, že, že těch tisíc kmenů zahrnuje nějakých 150 druhů. To je Boyalec. A nějakou extrapolací tady toho čísla, I to vyšlo, že, že těch druhů je nějakých 200 až 600 v tomhle komplexu Pinular je Takže pod jedním jménem, dluhovým, máme asi skutečnost třeba 400, 400 druhů, to jako globálně. Takže to, to je to poměrně, a nejsme schopní většinu drtivou, takovou většinu z nich, a jako nejsme schopní morfologické rozlišit od sebe. Potom ani s elektromým mikroskopem, A, a to, tohle to zakládá na několik nad hrynek a na, na té morfologii hlavně. Tady dívala se jako na, bio, na biografii, je všechno možný zmažovat. Táska zdiň, jak vážný problém tady tohleto je pro to nás. Faktem je, že to dosud jako u těch vlastních planifikováno nebylo, takže my úplně nevíme. Z astronomického hlediska se to dá zjednodušit většiním, že tamkoliv jako kopneme pomocí elektronové mikroskopie nebo DNA hlavně, nebo, nebo nějakých herkodivějších experimentů, tak tam je nějakou kritickou diverzitu. Takže jako, nevím, to planifikováno, ale to je jako nejjednodušit, co mi napadlo, a to je jako nejvící, napadlo, a to nějak jako nejvící, tak to vážný problém je, bylo tohle, jestli jsem si do databáze článků vědeckých eh, zadal to, jestli to je světká a epická divize nebo vyšlo ducha, nějakých 180 článků na, na tohle téma. Z ekologického hlediska to taky je problém, že ty můžou být jako dominantně tvořený jedinci, kteří spadají do tenhle důležitý komplexu. Takže otázka jako, je, jako, že jsme schopni, schopni je rozpoznat. Je to napinulárie v je to středky vlastně normálné, ale spíš je to jako externí případ, na který jsme náhledu Já Můžu jako v tomhle kontextu nabídnout akorát tady svoji studii, kdy jsme použili stejné metody, jako ta Evelyn, tak vědně z Belgie, použili na příbuznou skupinu, napinulárie na Viva skupinu, a tam jsme zjistili stejníma metoda, stejními přístupy vlastně, studování morfologie a tak dále, když jsme tam měli nějaké reprodukční experimenty, že jsme řešťovali, jestli to příží nebo na kříži tak jsme tam našli 15 druhů. A ta morfologická variabilita je podstatně uh, vyšší než u té je borealist. Takže to jako zní nadějně, že to nebude jen tak strašný, možná. Uh, možný vysvětlením může být, že, že ta pinoleje borealist je jako extrémistná jako celkově, protože ona v trošku v externích podmínkách. Je to vlastně faktor, kterou mají to třeba i na Antrachydě a tím, že je teresterická. Na rozdíl od těch, od těch byd, které jsou které se odmiňanť nějakou způsobem, kde ta voda tam jako vlastně tlumí nějakým způsobem ty ty ty brutální pominky do okolí, tak ta ta upínala mohla být vistavena. na, na obrázek toho, Takže tak to je to případě, tak jako um, Čili ona třeba na ty tam jako někdy nás musí jako snášet teploty minus 50, do 60 stupňů Celsia, že to je ta drobná křeška, zdá mi věc, skleněná uh, uh, Čili a, dělali se experimenty a ona, ona, přežije, ona přežije ty kultiví, tímto protože ona se na jakýkoliv úklad. Takže, takže se může domnívat, že tady ta kritická diverzita, ta morfologická stáze, to proč vypadají stejně, Spíš než tím, že by to byly mladí druhy, no, což bylo to, co jsme si přizontali, tak je to tím, že to okolí, to brutální okolí možná, to, tohle to je to vnímka, hypotéza spekulace, může to být tím, že to brutální okolí, vlastně nějaký, ten přirozný výběr, to, to prostě selektuje to tady, tady této podoby, můžeme, tohle je specifická tím, že má jako silní tady tyhle ty žebra mezi těma strěma. A tomu, že můžou se domnívat, že to nějak zvyšuje tu fyzickou odolnost jednotně podmínká. To je spekulace, možný vysvětlň, proč to má tak vysokou kritickou diverzity. Tak, vtáska je, že ta, když ty druhy nejsme schopni rozlišit, když jako no, všechny vypadají stejně, má vůbec se nemuseli jednou zabývat, jako, potřebujeme popsat všechny, všechny druhy, potřebujeme jako čítit všechny ty pokémavy, nebo jak to tím tak to se dá podívat z různých pohledů, že se dá podívat z pohledu ekologů, nebo prostě těch lidí zpracovat, můj, na ten bírovaný tringu, na pomoci můžeme vzít na tady hm, hm, Achtantinu Minutisimum, a to je zase taková drobná vysvětka, která ve světelném mikroskopu pozorujeme jako poměrně uniformní skupinu, nejsme prakticky schopni tam rozlišit jako nic jiného, než že to patří do to komplexu Achtantinu Minutisimum. když Simon vám žije, kde voda už žije prostě všude, tady z hlediska čistoté vody, tady bude v čistých vodách, v čistounkých, tady bude v znečišt, silně znešištěných vodách, z hlediska je živým, tak tohle, ta, toho hned humanistického žije všude. Když se udělala, když se udělala nějaký, nějaká analýza a, a odhadila se vám diverzita, setkali se ty druhy jednotliví, a tohle udělali bez, bez dnes na ty, ty první kolky, ale spon jako na západě té elektronové mikroskopie a velikých věcí, tak zjistili, že tam je samozřejmě spousta druhů, Já myslím, že do dnešního no, má kolem 15 do dnešního dneště je. A každý ten druh samozřejmě má poměrně úzký jako sak, sak středí, kde žije. Některý má rád, některý druhy mají rádi studenovol, nebo hodně čistou od a tak dále. A tohle je samozřejmě něco, co když co zadáte do těch, těch biologických systémů, do těch programů, tak to vý, významně jako zpřesňuje to určení té kvality vody. Takže tohle jako kritický roky mají význam. Mají významy, mají významy pro, pro nás jako pro evoluční biologii, když chceme studovat tu speciáci, tak musíme prostě vědět, kde tam ty druhy jsou, tam ty druhy jsou, protože že to zvaskravání všechno dohromady, tak z toho je žádný evoluční, moc evoluč neví, ale má to význam třeba samozřejmě, má to, tak jsme měli význam i pro biotechnologii třeba, protože když si biotechnolog z nějaké světové sbírky objedná kmen, nějaké pnulárie, je realist, protože se píše v článku, že má velkou produkci olejů a chce na tom získat nobelovku třeba, a vydělat bílá, myžiady, tak neví, kterých si všichni říct 400, kterou jako si objednal. Že? A není, prostě, nikdo, nikdo nezaručí, že už všechny mají stejnou produkci toho a tak atd. Takže ono tohleto, to k tomu nejená třeba a tak dále. Otázka zní, jak na ty kriptické drži. V Kolik jsme tady začínali mě? jaký má Ještě, ještě okay. tak, tak. Takže otázka zní, jak na ty kritické co s ním jak je od sebe odlišit, najít ty hranice mezi těmi druhmi. Říkali jsme si, že, že, ty, že ta jednotlivá oprační je a ty jednotlivé znaky, které bychom mohli použít jako k rozlišení těch druhů, k učení těch hranic, se v různých lidí jí vidějí různě, někdy se nevidí nikdo je vůbec, nebo prostě potřebují víc času, aby se dovinuli. A odpovědí na to, jak je teda odhalovat, je polifázicky nebo integrativně. To si pisenhoka, že Nesou, nesouhlasilo tak jsme komunitě lidi tomu, ale eh, podle mě jako je, to, je to nejlepší způsob, jak podchytit tady tenhle ten stav, že nevíme, v jaký fázi cíj speciace jsou a kdy tam už něco vyhrunitýho tak dále. Takže bychom se měli podívat na no. víc věcí najednou. Měli bychom ty dovolují hypotézy zakládat na více ideálně jako nějak nezávislých uh, linijích evidence, takže můžeme zkoumat úkladně, uh, jak, jak ty organizmy vypadají, jak populace vypadají, můžeme se to se nějaký jeden gen, může může můžeme víc genů, můžeme ideálně schodit na celé genomy, třeba nebo, nebo, nebo, nebo, nebo plastitové genomy, vždycky samozřejmě musíme zvažovat jako holofíly, takže jestli přirozená skupina, si to na evolučním stromě u sebe, a nebo jestli se to je po celý stromě. Můžeme se zabývat, jak to žije, anikologii a, a kde to žije, naškeré jsme se těch semikraktických dozích, a můžeme dělat ty reprodukční ty, experimenty, což je něco, co se vůdostvěd dělá. Není moc, protože je to náročné, ale dělá se to. Čili jak, jak ty druhy objevujeme, nebo delimitujeme, se říká, a jako ty hranice mezi druhy bez použití DNA, bez, tu, bez molekul. Jednak je ten naivní téma přístup, to je jako, o se tak odbojeně říká naivní, to já neříkám pejorativní. Naivní přístup, že se v mikroskopii dívá se na to a prostě na základě svého subjektivního uvážení učí, že, že tohle je jednoduchá toho předobídu. To je takový jako naivní přístup, se tomu říká. Pak jsou tedy metody, kdy tu morfologii můžeme podrobit nějakým sofistikovaným statistickým analýzám, taky můžeme samozřejmě podrobit mikroskopu na mikroskopu pomocí elektronového mikroskopu a můžeme se snažit a třeba kvantifikovat tam co nejvíc věcí a tak dále. Nicméně, tak když se na to podíváme, třeba můžeme dělat se něco jako geometrická morfometrie, takže oni třeba čtvrté balby, nebo tvarté, tvarté krustuly, tvarté rosebky a další nějaký znaky převádějí vlastně na kvantifikují převádí to na nějaké čísla, a potom se to dá statisticky vyhodnocovat. A ta statistika často, někdy nás matle, ale někdy, někdy jako má, většinou má větší rozlišení než ten taksonum toho mikroskopu. Takže ty druhy na základě morfologie jsme tímhle tím schopni rozlišit dřív, než bychom je byli schopni vidět jako pouhým okem prostě odhadnout ty konstantní rozdíl Problém je, když se na tohle podíváme v různých časových bodech té speciace třeba, při se budou do té kritické diverzitě způsobené tím, že ty druhy jsou mladý, což jako je nemalá část určitě, nebo možná většina těch kritických druhů, Uh, tak to záleží na tom, v jakém časovém bodě se na to budu dívat. V tomhletom časovém bodě prostě je, jak budím blíž u sebe ty, ty populace, která jsou mám, to má ještě blíž, a tady už je v něm jistě jako jedinu, je, je, je, je. Takže tohleto je, jako je závislí na, na, na tom, v jaký fázi toho speciálního procesu jsou, aspoň těch kritických dělů, které jsou mladý. Ty jsou kritický proto, že jsou mladé. Jak se na to díváme s molekulami? I v uh, molekulární tak se my jako naivní metody, kdy prostě se díváme na se, se odvolný termín naivní metody, mm. uh, v tom, že prostě se díváme na nějaký filogenetický strom a tam prostě podle, no podle toho, že, že je to monofiletická skupina, čili je všecko u sebe, je, je to přezná skupina, tak nějakým způsobem tam, tam člověk, který na to aby kouká už dost dlouho, tak, tak si řekne, tak tady na této úrovni to budou druhy a na této už to budou hry a tak dále. Takže takhle se dá používat DNA k určování hranic druhů. Případně se dají dávat jen třeba rozdíly mezi DNA, že se, se jakoby ty DNA sekvence a pak jenom na základě počtu rozdílů nebo procentuální rozdílů se nějakým způsobem odhaduje, jestli to jsou dva druhy nebo ne což jako není, to s tím by jako spousta, tak se mělo, mělo problém, protože to prace je s podobností a ne A pak jsou nějaké sofistikovanější automatizované metody, které jako jsou méně subjektivní metody. trošku si to přiblížíme. Vyloženě derimitační metody, které jsou pořád více Musím říct. tak jsou třeba apotipové sítě, a to jsou metody, které um, pracují s tím, že, že si srovnám ty DNA sekvence a učím si uh, rozdíly mezi těma dvakoma sekvencemi, takže zkoumám podobnost nebo rozdílnost těch, těch sekvencí. A je tam třeba stanovený nějaký úly, jako, limit tam prostě uměle stanovení defaultně nebo, nebo to původní nastavení je 95%, ale zjistit, to můžete měnit a dále. Takže to je umělý úměrý toho. A co ono to dělá? Ono to dělá to, že už to ty, ty sekvence sekvence mají nižší než 5% rozdílnost mezi sebou, tak ono je to takhle napojí na sebe. Tady to mi třeba značí, že od této sekvence, téhle té, a to víc sekvencí, to je jakoby sekvence, tak mi to značí, že od, od této sekvence, která které byl jeden rozdíl, tady tohleto kolečko mi značí, že od této sekvence byly dva rozdíly třeba tak dále. Když to překročují na pětipavcení tak se to rozdělí do, do víc takovýchhle klasterů, takže tady by si byl oběho dalších klasterů. Takhle, takhle, takhle a tak dále. Takže to je taková jako nejední delimitační molekulární metoda, pořád při nějaký měřitelný. Lepší metody jsou uh, potom založeny na takzvané barcode gap, či nějaké barcodeové mezeře. Dejme tomu, v nich ty pracují na tom principu, že si najdu nějaký soubor jedinců, když je zajímá, kde kteří patří do jednoho, kteří patří do jiného druhu, kolik tam je a tak dále. Takže já si sevnám ty jejich DNA sekvence každé, každou s každou, od každého s každým. A sevnám si ty genetické vzdálenosti. genetické vzdálenosti můžou být třeba procentuální rozdílnost, bez těmi dvou, dvou, dvou, dvou sekvencemi a potom si to vynesu do takovéhohle grafu, do toho histogramu, vlastně, a ono mi případě případně by to vytvoří, tady ty, ty jedinci, kteří, kteří mají malou genetickou vzájemnost mezi sebou, tak se mi dostanou tady do té části, a ty, co mají větší, jako velkou genetickou vzájemnost, tak ty jsou, ty jsou různé druhy a ty se objeví tady tohle kopečku. Takže tady to vlastně, tady si objeví dvojice, které jsou mezi tak jsou mezidruhové, tady, tady vnitř ta druhové, takže mám tady Mezeu mezi vnitrobrhovou a vnitrobrhovou variabilitou. V realitě ty metody uh, můžou vypadat třeba takhle, nebo ty, ty výstupy. Takže tady, tady mám všechny ty, ty dvojice doslovců, vnesených kolik jich tam je, s tou volegemetickou vzárodností. A vyneseme to dál v případě nějakou mezeu, tam udělá a tam by to určitě, že tady je hranice mezi vnitrobrhovou a vnitrobrhovou variabilitou. Nicméně, to je možná těžké na představení a pochopení, nebo to by by ale jenom budu že ani tyhle ty sofistikované genetické metody prostě nejsou imunní vůči určité biologické realitě toho, že, že ta evoluce a teta, ta specializace vznik druhů je velice často, nebo většinově možná pravděpodobně většinově. Uh, kontinuální proces, že to je postupný proces, tak jak to v těch, těch posledných záznamech těch rozsvědek, kdy, kdy přechází jeden, A Ani tyto metody k tomu nejsou imunní, protože podívejte, co se, co se stane s tou metodou, s, s tím výstupem, když budeme zpátky v čase. Když se to podívám nějaké větší minulosti, tak, tak uh, už tady z tohohle výstupu bych tušil třeba, že asi tam se něco děje, možná se to něco se tam nějaký něco se tam děje, Tady bych pozoroval něco takového, takže už bych je nebyl smutnit dva kopečky udělit a tady už tady je to jedna, jedna věc vlastně. Takže žádná derivitační metoda nebo typ dat nebo, nebo DNA nebo honba za genama, který mají větší variabritur, nebo něco nám si nepomůže, protože to není o tom, jak, jaký rozlišení mají ty data nebo jakou máme metodu. Nám je úplně jako s nějaký, nějaký mikroskop, který bude větší než elektronový, vždycky. třeba v tomhle dohledu. Protože prostě my to celo víc zjistíme. A tohle tam vždycky bude, tady tohle ta věc, že to závisí tady na tomhle tom, že se snažíme popsat nějak jako, nějakou kontinuální realitu toho biologického světa a odspadat do nějakých krabiček, prostě nějaký dáme a druhový název. Tak, poslední věc, velkou kategorii v, tom, v těch molekulárních a tzv. metodách jsou kvalističní metody, vypadá jako děsivě možná první pohled, ale je jasně složitý. Předpokladem obecně pro tady ty metody je, že já musím si nazbírat, a musím popu, pokrýt populační variabilitu nebo druhou variabilitu, takže já potřebuji mít několik jedinců z těch, z těch druhů a musím nějakým způsobem po, podchytit tu vnitrodruhovou variabilitu. Pak jsem schopneji jako by Takže volím ty nejvariabilnější geny, který dokážu, jako použít na to. Uh, Potřebu se postavit tzv. ultrameterický strom, což je takový strom, který ta, uh, začíná někde a vše všechny větve končí v jiném místě, což je komputačně a matematicky poměrně, výpočetně a matematicky poměrně složitá věc nicméně jsme skupinu to dělat, takže jako vstup použil takový stran a potom ta metoda, co ona mi dělá, ona se dívá na určitě časový řezy a po, prostě v zásadě to, co dělá, je, že počítá počet těch evolučních liní, které tam nachází. Takže tady by byl kořen, tady nachází jednu tu metodu, tady dole, tady se mi to stouplo na dvě linie, tady už to jsou tři, tady byly čtyři a tak dále, tady mi to stoupá ten počet těch liník. V určitém bodě, a to dojde do stavu, kdy nám najednou vyletí počet těch metod, těch těch, těch liní. Takže se dostanete sem, a tohle tady nám to najde tím, že se pokryje tu vnitrodehovou a populace, tak nám to narazí na tu hranici mezi vnitrodehovou variabilitou a mezidruhovou A tady nám to dá ty hranice druhou. Takže tady tohle by jeden druh, tohle je jeden druh. Tak dále. Takže tady se lidé, jsou takové sofistikovanější metody, které jsou mý náchylný k tomu, jak člověk, nejsou tak subjektivní, když je nějaká dávka subjektivity. Tak, aby jsme si to schrnuli. Dozvěděli jsme se, že rozetky mají skleněnou schránku, že mají obrovskou druhou diverzitu, snad až 200 000 druhů mají v některých externí extrémní kryptickou diverzitu, pod jedním taxonomickým názevem se může slývat ož 400 druhů, ale jsou prostě, vlastně takže zda si fakta, která se vám líbila. fakta nebo, nebo neověřené hypotézy, které jsem tady vyslovil, a musíte vydat za první. No, vám za první pan ještě vydání svého, O původu druhů napsal, že, že několik málo uh, objektů je krásnějších než jedné než přemočité stránky o Takže vám děkuji za pozornost a prosím, se zodpověděte vaše dot dotazy.